Stopp, stopp, stopp, stopp, innan vi rullar vignetten eh, Jag vill bara förklara en ljudet som <går> händer när vi spelar in avsnittet Jag sitter på jobbet i våran jättefina podcaststudio Och samtidigt så har min kollega musikundervisning med årskurs 8 utanför I teorien så borde inte det höras Men om det är så att det är något som lirar loss i bakgrunden Medan jag och Karin sitter och klagar över sakernas tillstånd Så är det alltså det det beror på och ingenting annat Jag ber om för klippning, rullar vignett <går> Jag har just eh, vaktat eh, prov i realism och naturalism och jag gjorde det i skuggan av att eh, det stod en lång text i dien om att unga människor idag inte kan relatera till klassikerna. Det var Filippa Mannerheim som skrev det och så kände jag lite så sådär att eh, vi gör ju det på min skola, Varför gör inte? Någon, eller vad är det som hindrar, funderar jag på lite. Det har jag funderat på i veckan faktiskt en del. Ja, det börjar Det är ju faktiskt bara... Ja, men det är ju det. Alltså, Mina kan recitera lite dikter och läsa. Vi läser liksom boru i Therese Rakan och Vi läser de där. Och de, de, alltså, de kan ju inte ta studenten utan att veta Selma Lagerlöf och ha läst henne. och så där. Det har de inte kunnat på många år. Men frågan är om jag hade gjort det när jag gick på gymnasiet. Det där råder det tilldelade meningar. Men vad tror du att det beror på då? Att det finns lärare som känner att de elever inte kan det då? Nej men jag tror att det beror... Alltså det, jag, är inte, jag skiter i vad de kan när de kommer. Jag lär ut det de ska kunna när de är här. Så känner jag lite. Mm. Alltså det är klart att jag vet inte om jag kunde så mycket Bellman låtar när jag slutade nian i grundskolan och att liksom litteratur alltså all undervisning ser ju olika ut på olika skolor så det kan vi inte riktigt, jag har ju elever som aldrig sett grammatik, jag har elever som som har jobbat jättemycket med grammatik det där ser ju olika ut beroende av att elever flyttar och hur målstyrningen ser ut och så vidare så, vidare. så att det tror jag är annorlunda men sen tror jag ju också att, att det handlar om lärartradition på olika skolor, mm. här på den här skolan så är det ju har vi liksom, liksom det, alltså den har någon slags fån i slogan alltså det är en modern skola i gammal miljö oh, <laughs> eller äldre, så här. ja men alltså att det är ju en skola som, som verkligen har alltid satt mm. stort fokus på litteratur och den typen av frågor så på det sättet så, men det, men det innebär ju att alla linjer någonstans har det som fokus, men sen tror jag ju också att det beror på vad man känner att man har stöd i, alltså vi har ju inte jättemycket stöd i det i läroplanen det är ju väldigt mycket texttyper eleverna ska skriva mm. och jag är inte säker på att det gynnar våra unga människor att skriva liksom, att koncentrera sig på. Så där tror jag ju att Filippa Mannenheim har en poäng i att vi lägger så mycket tid på att lära dem att skriva argumenterande text. Det är ju bara en mall. Och det lär man sig den dagen man behöver argumentera. Men, men att ha ett rikt språk lär du dig inte i, i koppling till. Det lär du dig med rim och ramsor. Det lär du dig med med lek, att leka med språket att smaka på språket att prova alliterationer nu skriver vi liksom alliterationer här Hur? vem kan och, och att liksom, hör ni hur språket liksom, har vi några synonymer den, och den övningen finns ju absolut väldigt lite utrymme för på gymnasiet, det existerar inte mm. det ska komma in nu i G25 faktiskt, Då ska vi ha kreativt skrivande, eh, frågan är dock om det inte ändå kommer rättas upp av all den här texttypsformen <laughs> och det har man ju redan i jag tror att mina barn skulle skriva texttypiskt redan i årskurs 3 när de gick i grundskolan mm. och det vet jag fan om jag tycker det är rimligt om jag ska vara riktigt ärlig jag tycker det är trams faktiskt Ja, ja. Kanske. Jo, men det finns en poäng i, i mm. det, naturligtvis. Det, samtidigt, det är också lite så här som att mm. det är pendel som går åt olika håll samtidigt. För man är det också väldigt sådär att eh, det finns ju hela tiden en rörelse om att skolan måste skärpa sig och bli bättre och bli mer strukturerad och mer liksom, så här, systematiskt och mer liksom, mm. mindre flummig, om man säger, mer anti -flummig <laughs> och mer antiflummig. Och särskilt när kommer att läsa och skriva mm. och så och de måste lära sig läsa och skriva mer. Och då drar man väl också ner kraven på att liksom, Som är att man flyttar ner Krav i tidigare ålder så. Det är mm. ju rätt ofta liksom, Även om inte det inte alltid är det som är det mest rimliga Så är det ändå väl en grej som händer då och då För att folk tänker att det, här, Men det där Låter bra Eller det där liksom kommer att vara, ligga i linje med Att man får bra poäng som politiker typ. <laughs> Utan att egentligen Kanske är, jag finns det riktigt grund inte. För att här, är det är det som är det mest Fruktsamma för undervisningen liksom? Nej men då måste de ju komma ihåg att till exempel fånits eller ljudningsmetoden bygger ju på att eleverna faktiskt hör hur ord hör ihop liksom. Hur de rimmar och hur de ljudar. Och, hur de, och då är ju rim och ramsor faktiskt det mest effektiva sättet. Och jag skulle säga att varför jag kan skriva bra. Det beror ju på att jag är att skriva julklappsrim hela mitt liv. På ett sätt. <här> <här> jag skulle kunna. Alltså på riktigt. Så vi, jag fick inte, I min familj så var julklappsrimmen superviktig Och vi tävlar vi fortfarande i att skriva bra julklappsrim. Och det är en jättestor anledning till att jag hanterar språket med synonymer och sådär. Faktiskt. Eh, och mina barn också. Nej, jag tror inte att det ligger någonting i det. Att det, och det, men det så här, pratar du med språklärare i de yngre rollerna så är det ingen som ifrågasätter det överhuvudtaget. Tvärtom, det är en stor del av det språkliga liksom, alltså, det, vad ska man säga, mm. liksom, kunskapsmässiga arvet som har funnits i småskolan som har funnits i förskolan som har funnits i grundskolans tidigare år. I alla, alla, alla år. Eller så. Det som har hänt har ju varit det som inte genomglar mm. så god systemet. Att liksom. man säger att det går inte bra för dem längre fram. Och då. Gör man om så måste man ju ha mer tid att förbereda för det. De borde kunna längre fram. Istället det att det vi gör här nu. Lägger, lägger grunden för det. Och då liksom tar man bort tid för det man vet fungerar här nu. För att liksom. Ännu tidigare börja träna på det som. De inte lyckas med när de är äldre eller liksom. så vi kan ju se förskolan förskolan har blivit mer skolifierad och så. över de senaste 10-15 åren för att mm. liksom, skolan var tillräckligt bra. Så vi har med att vi får börja tidigare. Och så är liksom samma sak med blogg och Men det är inte tillräckligt bra på väg, så att vi får göra liksom, mer av det tidigare. För då blir de, de mer tid att lära sig mm. och så blir de bättre på när de kommer hit. Och så inser man ju inte att det fanns något viktigt som hände där som man tog bort. <laughs> för, att, för att göra plats för... Nej, nej, nej, liksom. jag... Nej, men jo, jag tänker när man, liksom, man, man, man hänvisar alltid till förr i världen kunde lärare, elever skriva och så vidare och då glömmer man bort att eh, när jag gick i skolan så hette det nu ska vi skriva uppsats och så skrev man uppsats. Eh, och så had, fick man ett tema och så skulle man relatera till det och, och, och, och så skrev man en text och så rättade läraren det eh, det var ju inte så att det var olika texttyper på, alltså på 1800-talet när jag gick i skolan eh, och, och, det, och sen började jag på universitetet och det var ju ingen som klagade, eller jag klagade väl kanske på mig själv för det var väl en liten chock att lära mig att skriva akademisk Eh, uppsats på det sättet men det finns ju metodkurser för det och hade jag inte haft mitt språk då så hade det blivit jättesvårt men nu kan de skriva det rent teoretiskt, de vet att det ska se ut, hur den akademiska uppsatsen ska se ut men de har inga ord att stoppa in i den akademiska uppsatsen och då är det ju liksom då vet jag inte riktigt om vi har verkligen har börjat rätt ända nej, nej, är... <laughs> för, för form är ju ändå bara en form det kan ju vem som helst uh, Ge vem som helst om, Men om du inte har några ord i din mm. form Så spelar du ju faktiskt ingen roll Nej, eller det det. hur? Uh, så att uh, Det uh, Ja det är vad det är, helt enkelt. Men det har jag i alla fall gjort. Och vi har, jag har haft prov på Therese Racken och jag har haft prov på Dostojewski och hur det är att vara inne i hans huvud när han svettas och mördar pantlånerskan. Alltså den där mördar mm. Det är ju ändå någonting som jag har gett mina elever idag. Vad har du gett mina elever idag? Oh, vad har jag gett mina elever idag? Ja, jag vet inte. Vi skulle säga för eh, tydligheten skulle att vi är mitt i liksom, spelar in på det längre lunchuppehåll någonstans så det är mitt uppe i farten liksom, på något sätt och jag har ju haft lektioner med dem absolut, jag var fram till 07.45 i morse osäkert, ska jag vakta nationella prover, ska jag ha med det tänkta lektioner för det är liksom framförhållningen som gäller här då. men det är bekräftat att, jo du ska ha den här lektionen så jag har haft det, vi har undervisat teknik vi pratar om programmering och Eh, Robotteknik och liksom innovationsprocesser. och Så Så det har vi jobbat mycket med. Vi håller på att delta i ett projekt på Universiteten och några är deras grundare, partnerföretag, eh, kopplat till Innovation och Framtida städer. Så det är vi på med nu på Sluttampen och, och fixar du Donna med. Och de har byggt modeller med en sorts Lego-robot som heter Lego Spike, som är framtagen för levertypen av den. Sen bygger egna prototyper av sina idéer och förslag, och sen så. Har de något programmerbart element och så bygger de dem och programmera för att visa hur det är grundtekniken hur skulle den fungera typ. eller så. Så det är en ganska spännande idé. De har ändå kommit långt De har snabbat upp vilka liksom, utmaningar som finns i närheten och vad som finns för eh, förutsättningar och utmaningar och så. En av mina minliga gruppen har på mig att jobba med, och med eh, fiske. Eh, och liksom, att begränsa fisket och bestämma sig för sig, fiskefria zoner. Det finns ställen med världar man har testat att låta bli att i de här områdena där det finns ganska gott om fisk naturligt. Så återhämtas ju populationer och så liksom sprider de sig utanför. Och då kan man liksom plocka av där och så blir det en sorts stabilitet typ. Och då vill du sitta att ta dem mm. tillbaka och tänka att okay, vad ska det krävas för att alla ska följa det och... De kommer fram till att de vill ha liksom, någon sorts rad teknik som också så här, styr bort fiskebåtar som att råkar slut att hamna på fel ställen <laughs> och de bara, det är ju lite så fasciststatigt men också lite härligt på något sätt att här, du råkar köra fel då blir han, nej, ta staten över och kör dig till rätt koordinater men det är något kul med det, så vi bytte en prototyp på den radarn så kunde se ut och så. det är ändå häftig grejer, de har tänkt mycket på det så jag, jag är imponerad det, det är det jag håller på med idag men det är ju, ju ljuligt. Och, och sen är det ju, det är ju roligt när sådana externa eh, utbildnings- eller information eller vad, vad är kunskapsinhämtande institutioner som universum att de samarbetar med skolor på det mm. sättet. Eh, för det är ju en, en, en väldigt bra ställe här i Göteborg. Det är. Det. Men, eh, allt man kan man kan ja det är väl både allt ifrån regnskog till vattnets väg till olika tekniklösningar som man kan som privatperson går dit och, och leka eller jag på att säga men lära sig saker. Mm. Det är väl ett slags unni eller ett museum med det väl egentligen eller vad är det? Ett science center precis. Jag kunde ställa. Ja, men det är absolut bra och det är en del ett liksom det är jätteviktigt att det är så bra så här skolan tar liksom premiumpolicy så. Så vi har fler besök där egentligen, mm. inte alla årskurser men i, i många. Så man kan liksom mm. göra fler besök under tiden, man kan planera undervisning och så där Man får tillgång till liksom stället innan det öppnar för allmänheten ibland de man bokar in sig tidigt. Eh, vilket är supernice för mm. att kunna ha liksom egen plats, i uttrymme och så. Och sen har de också en del skolutvecklingsprojekt där de också liksom tar fram undervisningsplaner och tar fram liksom undervisningsmaterial på ryggen av olika projekt som vi är tillsammans med med skolor och lärare och så Så det är kul Du Jacob, häromdagen Eller för två veckor Mm. Sen, så, så, så introducerade du ett nytt begrepp nej men du, du, du använder dig av termen att skäla godis från mm. barn gällande den här tid för undervisningsuppdraget mm. den här SU-rapporten som mm. kom med som Bo hade skrivit och så frågade du mig är det så, finns det fog för mm. att tro att den här rapporten någonstans är till för att ge oss någonting så att vi eh, verkligen kan tänka oss att släppa andra frågor. Att vi ska liksom bli så glada och nöjda eh, att vi glömmer bort att vi blir lurade i, i någon annan ände. Eh, Minst ja, du? Ja, ja. ja. Och jag blev ju lite så där eftersom jag eh, någonstans tycker politik är fascinerande. Jag vet inte om jag tycker det är så skoj men jag tycker att Alltså man måste förstå politik om man ska jobba i en politisk organisation kan jag tycka många gånger. För att det är för att kanske inte då få mitt godis stulet helt enkelt. Så jag har nu då gått igenom systematiskt lite. Det har kommit nämligen en, Lotta Edholm skriver en debattartikel mm. om att om sin rapport som hon har tagit fram eller alltså hon är ju väldigt glad för den och menar att socialdemokraterna sviker både lärarna och eleverna när de inte vill köpa den här rapporten rakt av och eh, socialdemokraterna säger liksom att jo men det här är väl lite bra men, men... svarar ju politikers svar och, och hon försöker göra, dra stora växlar eftersom hon också då har ju ett haveri av en digitaliserad skolplattform för digitala nationella prov som hon inte vill prata om så då vill hon gärna prata om den här, <här> utredningen som ändå välkomnades med öppna armar då är ni till lärarnas <här> det kompisar? Vad gillar ni till lärare? <här> det är väl <det> liksom <här> som tyckte att <här> fel är, ja, men det med jag jag den nuvarande att vi måste byta ut vad för mycket lärare som jag tyckte tänkte om den. <här> Det Jag vill bara säga att det är samma som Nu är jag plötsligt det läna oss Ja, och det, det vi nu då ska ta reda på är, är hon lärarnas kompis? Eller vill, är det bara en skimär? Är hon kompis? en riktig vän? Det, det är det som är vi... sin titel. Ja, det är det som är, är min, äh, min utgångspunkt i det här då. Eftersom vi ändå har liksom sett äh, så mycket utredningar i vårt liv äh, som inte riktigt är kompisar med oss. Eller som i alla fall inte vill ta tag i de verkliga problemen. Äh, och då behöver man någonstans komma ihåg att den här rapporten eh, som handlar om då att vi ska få tid till undervisningsutdraget... Eh, den, den föddes ju i en, i en period när det var otroligt mycket kritik som riktades mot marknadsskolan. Och att marknadskrafterna hade stulit mycket tid, alltså undervisningstid från lärarna till, till att vi någonstans skulle göra andra saker. Helt plötsligt så städar vi klassrum. Alltså du vet ju hur effektiviseringskraven har, har skapat en, en, en arbetsmiljö som inte är sund. Och det har ju Sveriges lärare tagit fram fakta på- och, och ganska många andra aktörer, tankesmedjan, balans och affet. Mm. Och då sa ju eh, Lotta Edholm att jag tycker att vi måste fundera på marknadsskolan eh, och eh, bland annat då ska vi ha den här rapporten. Vad kan vi göra för att vi ska få tid för undervisningsuppdraget? Och den har ju då som mål att förbättra förskollärare och lärares arbetssituation och göra läraryrkena mer attraktiva. Eh, och då, det ska man göra då genom att reglera förskollärare och lärares undervisningsuppdrag och se över då alla andra uppgifter som tar tid från undervisningen. Eh, så. så det är det som hela, är hela syftet med eh, Bojanssons arbete. Mm. Och förslaget och uh, uh, um, Förslagens och bedömningarna som de har gjort då är, är ju för att minska den administrativa bördan Och uh, uh, ge reg, alltså reglera hur mycket vi undervisar uh, och, uh, uh, lotta, uh, uh, och Och det här då Den första reaktionen var ju från Almega när den här kom. Alltså det var ju väldigt många lärare som var positiva. Almega ställde sig direkt negativa. Och Almega är ju då marknadsskolans representant såklart. De, de driver ju en koncern. Mm. Och tycker att de vill ju inte bli styrda alls helst. De vill bara tjäna pengar. Och tyckte och gömde sig då bakom själva svenska modellen. Alltså svenska eh, vackliga mm. rörelsens modell. Eh, nämligen att, att det är arbetsmarknadens eh, parter som ska göra upp om arbetstid och inte staten. Och det har vi gjort upp sedan eh, många, många år och den svenska modellen är ju världsvida berömd. Men det skriver ju inte Lotta Edholm i sin artikel Utan hon, skriver då, för hon har skrivit en debattartikel Hon skriver då att Socialdemokraterna och som jag sa sviker både lärarna och eleverna Och hon kritiserar då Socialdemokraterna Att, in, att bromsa reformer som skulle förbättra För lärarnas förutsättningar och arbetsmiljö och hon hänvisar till Sveriges lärare Som välkomnar det här förslaget Och hon menar att eh, Socialdemokraterna Då inte står på lärarnas sida Eh, märk väl, det står inte en rad i den här debattartikeln, hon skriver om kommunaliseringen, mm. det som liberalerna har hatat i alla tider. Hon skriver om avregleringen av den svenska skolan som hon menar då i hennes historieskrivning kom till på grund av den ekonomiska krisen på 90-talen. Det står inte en millimeter rad mm. om marknadsskolan. Mm. Är det en slump? Eller är det... Lotta Edholm-politiken... Det, det kan vi ju... Det är ingen slump. Inte ett dum. Men vi återkommer till det. Och då blir jag lite nyfiken. Hon skriver så här. Undrar om... För att det, hennes slutsats då, Lotta Edholm, mm. är att hon har liksom tittat på de socialdemokrater som sitter i SKR. Alltså de som, som... Som kommunal... Ja de kommunala skolan, alltså sk arbetsgivardelen som förhandlar med facket, mm. lärarfacket mm. alltså det är ju den den, den kommunala delen av eh, arbetsgivarorganisationen SKR ja, eh, ja SKR ja och där har då en expert SKR yttrat sig, angående går utredningsförslag att reglera förskollärare och lärarstid och menar att eh, Alltså man tycker då att den principiella uppfattningen som SKR har tagit är ju att det här ska hanteras, precis som Almega säger, i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Och det är liksom en statlig reglering av lärarnas arbetstid skulle då vara ett kraftigt avsteg från den svenska modellen. Och de har i viss mån rätt att om vi nu ska vara hårda, att den svenska modellen blir ju hotad när, man, när den utmärks av liksom centrala avtal och centrala organisationer och fackförbund. Alltså när de liksom inte längre får makt över att liksom förhandla om arbetstid och arbetsmiljöfrågor utan det ska vara statligt styrt, då tappar ju kollektivavtalet liksom sin kraft. Eh, på något sätt och därför så kan det ses som ett avsteg från den här traditionen okej, okay, så att någonstans då är vi klara där, men då, då blir jag ju lite nyfiken för samtidigt så är det ju så att vi vill ju ändå, varför vill vi ha reglerad arbetstid då, funderar jag, för det vill vi ju ändå någonstans, vi vill ju, vi tycker ju att det jobbar för mycket, eller? Jo, när jag tänker att det med begränsar arbetstiden, ja mm. jo, men det är det som jag verkligen tänker men jag skulle vilja begränsa arbetslivet på något sätt. Förstår. Nej, men jag alltså, är inte, inte som ett skämt. Utan på riktigt säga Jag skulle vilja liksom jobba mindre. Men hur är det att gå till? Jag hade en diskussion om de alltså, det här. Som de pratar med, det 16 6 arbetsdag. Går det i skolan? Det är inte praktiskt. Skulle det funka? Liksom, en liksom Skola. Skulle det, det skulle nog funka på gymnasiet. sätt? Skulle det funka bland yngre elever? Eller är det mer sådär att liksom, någonstans i en viss ålder så förväntar sig föräldrar som en del av. Liksom, brukar beskrivningen <skratt> man, liksom, de som ska <skratt> ha hand välfärden. Att man lämnar sina barn till en vuxen som är med dem hela dagen och som sedan återkopplar om något händer. Typ. Och att man istället skulle jobba färre dagar, så alltså, börjar ett organisatoriskt, vad är hur ser du ut att jobba mindre i, sin, i hela skolans värld. Det är inte en fråga. Men absolut, för kort korta arbetstid. Jag det gärna med. <laughs> på något eller hur? Och vi vill ju och reglera det någonstans. För att, för att det är ju så att, att vi alla har sopat golv. Vi alla har stått på någon mässa och marknadsför eh, skolan istället för att undervisa. Vi alla har ju gjort konstiga saker. I, för, trots att vi egentligen är anställda att, att undervisa. Eh, det har vi ju alla gjort. Jag vet eller hur? Aldrig varit på någon mässa. Man så. Men, men jag konstig absolut, ja. Du har väl sopat eller städat? In... Ja, ja, ja, ja, hela tiden. Och en del av det ingår ju lite grann i... Alltså så här... Det, det jag tycker är schist med det här jobbet, om man jämför med mitt förra jobb, så, så är du också att det är variation i vad som händer, typ. Mm, mm. Så jag skulle inte vilja ta bort helt och hållet hela grejen heller. Men, men... det måste ju hinnas med, eller så eller hur? Men då är det ju så här Då, att då tänker jag så här Jag gick och liksom kollade lite Vad tankesmedjan Balans har sagt För tankesmedjan Balans driver ju Reglerad arbetstid Det har de ju drivit och de är ju liksom, mm. Men de är ju också väldigt negativa Till marknadsskolan Och varför de då driver till Men de har inte varit helt jublande Positiva till den här rapporten Och det har fått mig att undra lite Vad är, vad är grejen varför är de inte det? Eh, men de har inte, inte skrivit så mycket om det för att de är ju i grunden positiva till reglerad arbetstid för lärare. Men då har de sagt i en annan rapport eh, som heter: eh, Nu ska vi se så jag säger rätt. Den heter: Stolpe ut skolans målstyrning kollektivavtal eh, ja, stolpe ut. Mm, mm, mm, ja, och då i den så skriver de så här att marknadsskolan har redan satt den svenska modellen ur spel eftersom marknadsskolans införande och den tillhörande målstyrningen, alltså MPM, har skapat en obalans som negativt påverkar lärares arbetsmiljö och underminerar den tidigare mer regelstyrda skolan. Och övergången från statlig regelstyrning till kommunal och fristående huvudmän och den här –konkurrensincitamentet som blev liksom det som styrde svensk skola– –har lett till ökad arbetsbelastning för lärarna. Och, och det går liksom inte att komma åt, menar de på i sina långtgående analyser– –utan att man faktiskt reglerar det på statlig väg. Så att avsaknaden av reglering av lärares arbetsvillkor är– också dessutom jättesvenskt om man jämför med våra grannländer, för lärares arbete, det är reglerat i Norge, Danmark, Finland utan problem. Mm. Och eh, det, man ser det som ett resultat för marknadsskolans principer som då prioriterar eh, huvudmännens autonomitet och kostnadseffektivitet och så vidare. Eh, och konkurrenssättningen av skolan och skattepengar och aktiebolagvinster mm. och hela den grejen... Eh, Ja, ja okej. Okay. Så att det finns liksom, då, då har vi liksom så här att man kan förstå att man, man den svenska modellen har redan satt sig spel för marknadsskolan och det är ju marknadsskolan någonstans problemet här. Och kommer vi då åt det kan man fundera på. Då får man liksom börja fundera på hur ska det här finansieras. Finns det någonting i det här förslaget som ska finansiera det eller hur ska det här förslaget finansieras? Och då är det ju så att om man nu tittar sådär att eh, det är Åsa Westerlund som då sitter i utbildningsutskottet och hon välkomnar förslaget med reglerad arbetstid men tycker inte att rapporten eh, är tillräckligt, eh, ger tillräckligt bra svar på hur det här ska finansieras. Och faktum är att för fritidspersonal, alltså lärare i fritidshem och förskolare, så är det inte finansierat. Det finns liksom inga förslag på hur det ska tas. Medan inom, inom vad heter det, grundskolans del, alltså grundskollärare och gymnasielärare, så ska pengarna tas. Då ska det tillföras en viss summa pengar statlig väg men den är inte jättestor så kan man väl säga utan man, man, man, och eh, vad heter det dessutom så säger till exempel SD, Patrik Reslov säger att detta är det absolut prioriterat och det ingår det går att finansiera inom nuvarande statsbudget så att det finns liksom en enighet om att vad man... Men det råder en oro för att finansieringen liksom inte riktigt, man vet liksom inte var man ska ta pengarna ifrån. Eh, Marcus Larsson då, som är från tankets Median Balans, han har liksom sagt att det finns ju en risk då eftersom man har pratat om det här eh, utjämningsbidraget och andra statsbidrag att det ska kunna tas pengar därifrån. Och gör mm. man det då blir det ju indirekt mm. så att det som finansierar mm. eh, resursstarka eh, alltså elevers skol, la, alltså om man tänker mm. lärare på resursstarka med mer resursstarka elever lärare som jobbar på skolor med resursstarka elever får då sin arbetstid reglerad på bekostnad av resurssvaga elevers liksom, mm. ja, pengar och det vet jag inte om jag riktigt äh, känner var så himla äh, bra. Mm. Och äh, det är ju dessutom så att äh, det finns mm. ju, alltså så här, så att det, det, Eh, och det finns flera risker då med att man om man bara fokuserar menar liksom Markus Larsson kan man, man kan liksom utläsa det att man bara fokuserar på lärares arbetstid så finns det väldigt stor risk att marknadsskolan om man inte adresserar marknadsskolans grundläggande problem så finns det en väldigt stor risk att marknadsskolans den här aggressiva marknadsskolan som vi har, att den bara anpassar sig och kräver statsbidrag och kommunbidrag och liksom likvärdighetsbidrag av kommunerna. Precis som de har gjort hela tiden. Och så går de med lika mycket vinst i alla fall. Så mm. att eh, det vi kan se då är ju att det... Det här förslaget kommer aldrig i helvetet att komma åt det problemet som har orsakat att vi sitter där vi sitter, den avreglerade skolan med de ökade arbetstiderna och att, vinst, att pengarna läcker ur svensk skola. Det kommer att finnas kvar. Vi kommer att få reglerad arbetstid men på bekostnad av Kanske ett skolbibliotek mindre, färre kuratorer, mindre andra saker då som kommer att, färre läromedel och så vidare och så vidare. Mm. Och de vinstdrivande koncernerna kan fortsätta och dessutom se till att de blir kompenserade för den reglerade undervisningstiden. Och då effektivisera på andra områden. Mm. Och dessutom... Det är eller hur? Och då blir det ju sådär att eh, det här kommer liksom inte att låta erdån vill liksom få det att låta som. Att hon nu har lösningen på våra problem. att, att det som, De problemen som marknaden har skapat. Men hon vill ju inte, eftersom hon är från. Hon har ju liksom ägt aktier i friskolor. Hon har suttit i styrelser i friskolor. Som vill ju inte göra någonting åt just friskolorna. Och det här förslaget mm. pekar ju ingenting mot det. Utan. Det, det som liksom blir konsekvensen av det här förslaget är att, att eh, friskolorna kommer ju kunna jobba i, i liksom likadan skala. Och mm. eh, vi kommer, att, jobba, vi kommer liksom att kanske få reglerad arbetstid på det sättet att vi ska undervisa eh, och inte göra annat. Mm. Eh, men... men då på bekostnad av att vi kanske får på våran reglera där skapa våra egna läromedel. <går> liksom. Mm -hmm. <går> så då blev det så här, ja, den här rapporten skäl godis från. Ba, helt enkelt. Ja. jag mig som menade det och, och någonstans jag säga då men får mig Jag tror att det är det blir ju enting ett skrilla att låta genom inte är en riktig kompis eller så. Mm, att hon är liksom mer för att posera och jag tror att det också om att så här om man säger vad är målbilden? Så. Skolan är ju liksom både Sveriges största arbetsplats och Sveriges största liksom, så här, myndighets samhällsinstitution för medborgare. Så. Och, mm. och hon är inte liksom, här för medarbetarnas skuld riktigt. Hon vill ha så många lärare som möjligt att jag på hennes parti för att annars klarar hon sig inte. Det är klart att hon gärna vill lära sig att sluta hata på det hon gör för att det har varit liksom, bra för trovärdigheten men egentligen jag tror jag inte hon spelar det här spelet för att vinna lärare utan för att vinna föräldrar så. Mm. Och då kan man ju tänka att analysen kring i alla fall en gammal analys kring marknadsskolan har ju inte varit att föräldrar ser det som, som himla problematiskt egentligen. Så mm. de ser som sin biljett att få liksom bestämma själv. Så. För de, att ta godis från barn, alltså vad, är liksom, vad är det som man går med på när du som förälder säger så, jo, men jag kan sätta mig barn i friskola för att det är där barnens kompisar går eller det är där är den bästa skolan är för oss i närheten eller vad det är för svekfärg man hitta på. Eh, så. Mm. Mm. Det handlar mycket om att liksom man köper en ordning där miljardärer får ta miljarder från staten yeah. för att dina barn får i citat gratis betyg det liksom, så, mm. Eller så här, de får vad man tror är bättre utbildning för det tror man ju på riktigt för liksom, <laughs> att du får gå med svenskare barn och liksom rikare föräldrar och, så, och då ska det smitta mm. av sig på något sätt det är liksom samhällskontraktet som vi har idag och, och, och det tror jag ändå att hon vill upprätthålla för att hon tänker att det är många väljare som fortfarande vill ha det för att det, mm. det är det liksom att föräldrar och skolor är skeptiska till friskolor. Det har liksom börjat växa ganska nyligen och ganska. För när man blir så skeptisk så att man ändå i slutändan säger så här: Jo, men jag är beredd att inte liksom sätta mina barn i friskolor för att av ideologiska skäl tycker att de borde finnas. Liksom. När kommer den vändpunkten? Hon satsar ju allting på rätt och tänker att det inte har kommit till den. Så mm. Och så är det det de spelar. Så det, det är väl egentligen inte så himla konstigt om man tänker så här. Ska man vara jävla advokat i det så har man tänkt så här, är det meningen med skolpolitiken att det ska bli bra för lärarna? Eller är det att det ska vara liksom bra för eleverna, förstår du? Det kunde vara ett resonemang, jag ser att det håller, för att det finns tusen luckor i det. Mm. Skolor hade varit bättre om de var mindre segregerade. Skolor hade varit bättre om jag hade haft skade uppdraget. Samhället vore bättre om skolan fortsatte att vara en plats där man träffar andra människor än de som är precis som jag själv. För resten av livet är det så att det blir mer och mer så att det bara omgås med sådana som är som du. Genom ditt jobb, genom ditt boende, genom ditt sociala vad du har. Så att liksom på alla sätt och vis det skolan vara bättre utan friskolor för alla människor. Men jag tror att hennes resonemang är så här vi mutar av lärarna så att de håller käften och låter oss genomföra resten. Och sen så är de andra grejerna avsett för andra människor och så. Och slänger länge lärarna ser att så här, det är allt eller inget i det, det reformpaketet så... Kommer de tänka sig att äntligen får vi det som vi har gått i längtat efter hur länge som helst. Utan att det egentligen är något ansvar för hur det ska finansieras eller hur det ska genomföras på det sättet. Så Nej, ska man bara sätta en siffra och säga att okay, vi ser tusen minuter. Punkt. Det är nu numera gränsen. Eller som han säger, att när man arbetar med äldre elever då ska man ha lägre undervisning. För det är till mer komplicerat. Och när man arbetar med yngre, då kan man ha lite mer. <laughs> för att det är ju <laughs> något som också är så här rimligt i Men i alla fall, vi ser 1100. Vi ser 1000 för, för grundskolan, 900 för himla, så. Eh, Och mm. så blir man så här, men härligt. Och, och så är det ingen som funderar på hur den organisationen och den schemaläggningen och det är liksom den här svenska fungera, eller så. Med mm. allt från bemanningar till kompetenser till liksom... Eh, man måste täcka upp liksom... Eh, du får inte knappt gå upp så som det är nu. Skulle man införa sådana begränsningar på systemet, så skulle det få som konsekvens att liksom ännu fler människor skulle behöva delade tjänster eller att ännu fler ämnen skulle behöva undervisas av obehöriga lärare. Om vi tar det liksom upp från om vi tar det på gymnasiet och i högstadiet som har liksom den organisatoriska liksom o vad ska man säga, så här, oturen, att man har massa specialkompetenser i ämnen och så. För Jag kan inte bli en tyska lärare, kan inte bli en spanska lärare, kan jag inte bli en fysiklärare utan man måste ha sitt ämne och sin kombination. Mm. Vilket gör att det är precis en viss mängd elever du kan ha om du ska vara 100% fysiklärare eller liksom 100% fysik och någonting annat. Så. Och ska allihopa mm. få regleringar i sin arbetsliv som jag att de måste släppa undervisningen, det innebär att det finns ett visst antal minuter inom varje sånt litet ämne som någon annan på skolan bara magiskt måste kunna ta. Och, och resultatet av det är att, liksom, vi ser vem cyklar upp i Malaysia idag som undervisar 1200 minuter. Alldeles för mycket, det är ett helt och hållet. Kvaliteten är väl bättre om de här 900. Då släpper de 300 minuter i veckan till någon annan. Men vem Vem ska magiskt ha det? Eller ska det finnas en, en lärare på var tredje skola som liksom åker runt och plockar upp de här tiderna? För att det ska bli en helhetstjänst, eller liksom, hur, hur lägger man det i pusslet så att det stämmer? Utan att man anställer alltså en person som sitter och väntar eller de här två delar på 600 minuter för det går inte att försvara ekonomiskt då. och så har de kanske utfyllt i sin tjänst och så har du alla ämneskombinationer och sånt pussel som du ska lägga. Mm. Det kommer inte gå att genomföra. Men det är ingen som begär att låta De ska säga något om det utan de kan inte säga, men ingen fara, vi sitter tusen minuter nu, det blir reglerat här, men ansvara. Och så kommer ingen någonsin se det i realiteten. För det går att genomföra. Eller så får du bara säga. Ah, då tar vi in någon jävla 19-årig vikarie. Som får ta tre med 30 minuter i fysik. Och så får liksom fysiklärarna resten. Och bedöma skiten i det. Så, då får du liksom sitta och rätta. <går> någon jävla skitundervisning som någon annan har på med. För att det är priset du får betala. För att du ska få en rimlig arbetsmängd. För att man bara skjuter ner det hela vägen till lärarna. Det händer ju högst ut i gymnasiet. I låg så här, det kommer det vara samma sak. för det här har man inte riktigt samma... Liksom, en inlås ner i ämnesbehörigheter utan där handlar det mer om, om att liksom följa över hela dagen och kunna ha en organisation som liksom, antingen får man kompakta elevernas undervisningsdagar så att de blir kortare och det är inte det, någon som inte gör det av sig, tvärtom politiska riktningen nu är det att vi lägger på mer och mer undervisning i, i de ämnena som vi känner, här bör vi undervisas lite mer från, att från, vet projekt där man ska ha idrott varje dag till att man ska ha mer vatten varje dag till att man ska ha mer svenska varje dag och då måste man ha någon sorts förmiddagseftermiddagsskift-logik. Liksom, <laughs> vilket jag tror att många lärare gärna hade jobbat så. men menar, realiteten för många grundskollärare i de här tre åren i alla fall är att liksom, man är på plats åtta varje dag. För det måste det vara. För att eleverna här är åtta varje dag. Så. Och hade man haft någon mm. sorts liksom, lösning i det så lite variation så är det absolut bra. Men hur hanterar man den tillsynen som man förväntar sig under en dag när folk inte liksom är samma personer som är på plats i början och i slutet. Det blir ju någonstans så där. Eh, det blir ju någonstans att man får någon sorts liksom typ journalsystem eller liksom, jag fattar inte hur skulle man ens, på gruppen liksom, hur skulle man ens hantera det organisatoriskt eller så får det bara vara att man släpper det och tänker så skit samma. Det, det blir bara liksom, eh, lite fler mail mot förfrågan den personen det berör. och så blir det ännu svårare att få grepp om om vad som händer så blir det ännu mer institutioner så blir det ännu mindre personligt så blir det ännu mindre av det här som att liksom föräldrar gärna vill ha. Att man känner trygghet att det finns en person man kan vända sig till eller att elever känner sig här menar, av alla de här vuxna som jag möter under dagen så är det de här tre, fyra som liksom är de som jag har närmast de som jag vill kunna vända mig till. då beror inte säkert att någon av dem är på plats hela tiden för att skämma det här fungerar som det gör. Men det är inte heller något som er de väntat ansvar för utan de kan bara säga så här, vi lägger en grej här. Ja, och sen... De är fritidspedagoger och de är också. Är liksom, om du tänker en realitet där det finns en realitet idag där det kan vara så här i bästa fall fallet en förskollärare per avdelning. Ibland en förskollärare på två avdelningar för att man har liksom inte råd att anställa kompetent personal. Råd för att man snålar in på det. Mm. Utan istället har man liksom barnskötare. Ska en person inte ens vara på plats hela tiden när det pågår pedagogisk verksamhet så ska hon en sorts som liksom skickar ut lite planeringar som de andra ska genomföra. Typ. För då är det liksom helt absurt med det så här, nej men det är ingen fara för att det där är ingenting som igen, inte ens det kostar någonting. Nej men eh, eller hur? Och jag, och jag tänker ju att någonstans till att vi har det så här stökigt är ju att om vi ska reglera skolan så måste vi också reglera allt annat, alltså vi måste, det finns ju liksom en, en äh, betydande risk att det här i grunden inte förändrar äh, de strukturella problemen som vi har med NPM. Alltså att det måste vara effektivt, mm. att det måste gå runt att det, och äh, liksom det som marknadsskolan ändå har gett oss och äh, det här, jag tänker ju ändå att hon, och det, det här myggar jag av att lära, lärarkåren har ju varit överlyckliga för den här rapporten. Och, och jag, jag undrar lite varför, liksom för att, jag tror ju att lärare känner att de jobbar ihjäl sig med saker, som de inte. Mm. Eh, men, men, jo, men... Ja, men man jobbar ihjäl sig igen för att arbetsbelastningen är som den är. Mm. Det är liksom ett kaos. Jag hade en sån stund precis 30 minuter innan vi började spela in där. Jag mm. bara stod i liksom den centrala mötetsplatsen utanför vår matsal och bara väntade in en viss elev. Och mm. i det så är det så sju olika grupperingar av elever eller kollegor som går förbi och alla bara vill någonting. Och det är så, absolut, jag mailar det nu, jag skickar det här, jag fixar det här, det är så och det är liksom det på högvarv hela, hela, hela, hela tiden. Och mm. det är liksom en arbetsdag konstant så. Det mm. finns ingen lugn, det finns ingen liksom downtime, det är bara, på, liksom toppar hela tiden så. Och då ser man så här, för också, om det självkritiska, vi har haft en lärare faktiskt som i 30 års tid har liksom trummat in att undervisningsskyldigheten var liksom det som var Lösningen på alla problem så. Så vi har fått lära oss att om vi bara sätter en siffra på det så kommer vi aldrig mer ha problem igen. så Vilket är liksom mm. naivt att tro för att de, de problem, det arbetsliv vi har är mycket, mycket mer mycket än så. Mm. Det är liksom, det, det, den, den, liksom de villkoren som behövs för att göra ett bra jobb är mycket mer komplex än så. Mm. Nå. Jag vet inte jag, jag kan ingenting om sport. Jag är verkligen en sämst av människorna på Men det är som liksom att sätta liksom maxtak på hur många minuter en landslagsspelare får spela i fotboll. och tänker jag att så här, laget blir jävla mycket bättre om ingen spelar mer än 15 minuter. Vad? <skratt> <skratt> ja, men du då tar mig inte ut, så gör jag inte jävla. Så då blir det blir mycket bättre. Då kan alla börja måna om inte 15 minuter. Och sen ska någon annan komma in i 15 minuter och göra mål. Vad? <skratt> <skratt> hur, hur fan ska det ens fungera? Eller så tänker man att det här är liksom elitmänniskor som jobbar på elitnivå? Och som ska kompenseras därefter, som ska behandlas därefter. Och sen jobbar de när de jobbar och så är det liksom bra. Och man kanske kan mm. begränsa det på andra sätt. Man kanske inte behöver spela alla matcher, man kanske inte behöver väga med varenda jävla turneringen. Man kanske kan få vila när man spelar mot land som inte är liksom, alltså så, men liksom inget A-lag, B-lag. Men liksom, man kanske kan få liksom stå över hela pass liksom, hela perioder i så fall, snarare att det är så. Mm. om vi ska tänka lite liksom riktigt kreativt kring, kring liksom vad det som är som gör att lärars yrkesliv blev liksom bättre så kanske är det här att få gå ner och, och ha en dag i veckan om man är ledig, punkt eller mm. om man typ, här, släppte kurser, punkt eller att man liksom en termin var 50 år så får du plugga på universitetet på betalda arbetstid och liksom göra andra saker och utforska dig själv och utforska, liksom, ta fram läromedier och ta fram undervisningsmaterial som du och dina kollegor kan ha nytta av så, att man hade liksom roterande mm. scheman Man jobbar med sådana grejer. Att man liksom på riktigt fick pausa. På sätt som verkligen spelar någon roll. Och så. Mm. För det kommer aldrig någonsin... Jag ser inte att vi ska öka på mer. Att vi ska köpa mer. Liksom, att vi ska bres ut ännu tunnare. och så. Vi behöver också tillräckligt många människor på jobbet. Men pusslet går inte att lägga så lätt som man tror. Att man bara sätter en siffra och sen är det klart. Det, kommer inte, liksom, det, var, det fanns problem med det systemet som fanns då. Som vi inte kommer ihåg. Och vi kommer aldrig komma, att kunna, kommer att komma tillbaka till det. Det var jag tror. Nej, och jag tror också att, att det blir också sådär att det finns ju väldigt många detaljerade grejer i det här förslaget. Som att eh, man tänker att eh, vi ska bara ha ett utvecklingssamtal per år. Ja, okej. Okay, det blir ju lite mindre tid att, att förbereda det. Det var väl trevligt då. Och så, men, och, men då ska jag ju istället då för att fokusera på. Eh, på på utvecklingssamtalet. Så blir det ju vanlig undervisning den tiden istället. Alltså det är ju inte så att du, du föreslås arbeta mindre. Du ska bara arbeta på ett annat sätt. Så att, eh... Det är ju olika roligt i olika delar av skovärden. För, för du ställer ju in undervisning när du har utvecklingssamtal. För yep. att liksom kunna ha alla möjligheter som var dag. Det jag jobbar så är det ju inte så. Jag får ta min planeringsstid. Jag får ta liksom, eh, eftermiddagstid. Där hade ju varit en reduktion av... Faktiskt som liksom mm. arbetstid på jobbet så. Men igen, värdet som man får ut av det, det är den enda tiden på hela året när jag sitter och pratar med en elev mer än 2-3 minuter i rad max. Så. Jag tror mm. i realiteten att det är 30 sekunder av de varit samtal med en elev. Så. Mm. Sen, ibland kanske man är en två minuter, men man har ju aldrig riktiga samtal med elever eller med deras föräldrar överhuvudtaget från typ slutom årskurs 3 liksom, när de slutar hämta lämna på fritids, typ. Mm. Så att man ska ha något sorts samarbete som är intäckande och som är bra för barnen och där de känner till samma och så. Men där man aldrig ser värdet av de mötena för barns utveckling och för liksom skolans och hemmets samarbete. Och för att faktiskt förstå elever och för att höra om Ja det är det här du behöver, just det vi behöver sätta in det här och det här. Mm. Särskilt i de åren där man inte sätter betyg, särskilt de åren där man inte får särskilt mycket återkoppling kring liksom hur det egentligen går i skolan. Mm. Ska vi prata kvalitet i undervisning vilket vi behöver göra samtidigt vi pratar arbetsbörda? Det är typ att man borde ha dubbelt så många utvecklingssamtal i stället för hälften så många. Ja, men, Faktiskt, men då är det ju också så då att då får man ju ta konsekvenserna av det för grejen är ju den, den här, det här förslaget handlar ju om då att hur få, i, på ett sätt så handlar det ju om hur får jag ut liksom mer alltså då kan man säga här hade du istället då planeringstid. Alltså det är ju ett sätt att på något men, men då glömmer man ju bort att mötet med eleverna Får ju också tankar om hur du ska planera din undervisning. För samtal med elever. Det är ju det som skapar hur du ska planera din undervisning också. Mm. Så att det är ju inte... Alltså, det, det, ibland undrar jag när... Även om jag kan på gymnasienivå ibland tycka att våra utvecklingssamtal... Jag vet inte, med tanke på att vi inte ser dem på samma sätt som du träffar dina elever. Jag har ju liksom mm. 200 stycken som springer runt här. Och, och ska jag liksom... De där 15 som jag har som mentorselever. Jag vet inte om de samtalen egentligen ger så mycket. Eh, så, utan Nej, då är det det. Och Alla dina elever vet också precis... De har ju för teoretisk möjlighet att ta reda på exakt vad de ska göra för att fortsätta mm. utvecklas. Gå in, kolla Mattheisen, kolla steget här. Diskutera med den undervisande lärare. Okej, okay, jag förstår. Mm. Det är under utvecklingsomtalet där i, i den halvåriga skolan som jag har Det är den enda gången man sätter sig ner och förklarar för en elev. Det här är det du behöver tänka på. Du behöver fokusera mm. på det här. Dina föräldrar hörde och jag och dina lärare vill prata ihop oss om det. Och här är i lösningen. Det är liksom... Allting som, som vi vet om utveckling är ganska såhär, ja ah, men det är nog inte så smart att ha det färre gången. <laughs> <laughs> Där det, det är snarare en bra idé att läsa på, på liksom andra sätt för att effektivisera. Om vi nu ska tänka att vi ska söka effektivisering istället för liksom bättre kvalitet. Eller liksom, att alltså man mm. tror att det är två saker som går mot varandra. När det egentligen borde vara så att de lösningarna vill letar efter det. Sånt som börjar gör det lättare att vara lärare och bättre att vara elev. Liksom. Så. Eller hur? Ja, det var väldigt spännande. Det känns som att det blir ett samtal om arbetssid och om att... Så här, Eh, riktiga vänner och, eh, <laughs> Nej, men jag, jag ja, och jag tänker att det finns en väldigt väldigt poäng i att överenskommelser och dialog räcker inte. Alltså, vi måste någonstans förstå att eh, politik ger med ena handen och tar med den andra. Och innan vi jublar över politiska förslag så behöver man sätta sig ner och läsa dem. Ganska noga. Eh, och här var det ju väldigt tydligt, för det var ju liksom... Eh, och också ha de där misstankarna med sig. Vad är det som har gjort att vi är där vi är? Jo, det beror på en på och marknadsskolan. Då kanske det är det vi ska kontrollera innan vi börjar krångla med eh, små detaljer. För det är ju ingen som vill ha kvar marknadsskolan egentligen. De som tjänar pengar bara, de är jävla nöjda. Ja, jag ska öppna en friskola, det är det som var mitt mål. Det är det vi ska mål. göra, det är det som ja. jag Men du, ja. av här. Det var kul att prata. Hej. Här är